Què escou? El programa de ràdio Pinsania, on expliquem les activitats i iniciatives dels col·lectius de la comarca i rodalios. La xarxa de suport mutu del Berguedà crida a l'organització i a la solidaritat. La xarxa d'esport mutu d'erbergada fa dos anys que s'ha creat. La gent que vulgui participar o en tingui necessitat pot apropar-se al Casal Panxo de Berga. Dimicres de 7 a 2 quarts de 9, assemblea d'habitatge. Dijous de 7 a 8 del vespre, classes de català a nivell bàsic. Dissabtes a partir de la 1, distribució d'aliments per qui ho necessiti. Dimecres i dissabtes, recollida d'aliments per qui vulgui ferir-ne. Us animem a participar -hi. Primer de maig anticapitalista Aquest diumenge 1 de maig l'Ateneu Llibertari del Berguedà, el Casal Panxo, l'Ateneu Columna Terra i Llibertat, la CGT i la xarxa de suport mutu del Berguedà convoquen una manifestació a les 12 del migdia a la plaça Sant Pere de Berga per un primer de maig anticapitalista. No hi faltis! I fins aquí, què escou? Juntes creem xarxa.